Жорж Сіменон Гравці з Гран-кафе Розділ перший Почалося це взимку. З настанням вечора Мегри не знав, куди себе подіти. Цілий місяць він тішився тим, що крутив ручки радіоприймача, залишаючи його лише на півгодини, аби переглянути три газети. Потім він залишав їдальню, яка стала його постійним притулком, і йшов на маленьку інспекцію на кухню. «Ще не закінчила?» – питав він дружину. «Досі і пораєшся?» Так він блукав туди-сюди, не розуміючи, як жінки можуть цілі дні проводити на кухні. Доки одного разу мадам Гре не сказала. «Ти не знаєш, чим себе зайняти». «Іди пограй у карти в Гран-кафе». Мигри довго опирався. Тижні, може навіть місяці. Звісно, він уже познайомився з усіма в Мен-Сюр-Луар, де оселився після виходу на пенсію. Він не соромився своєї пенсії, роботи в саду чи дрібних ремонтів у літньому будинку на березі річки. Іноді він заходив у Гран-кафе біля мосту, найсучасніший заклад у місті випити пива або зрідка аперативу з водою. Проте настав день, коли він таки сів за стіл із розглянованою скатертиною, де, де грали в Манілію, і спитав, наче новачок, «На що граємо?» «На випивку, як завжди. Але вам навряд чи доведеться часто платити». Він вирішив спробувати один раз. Та вже наступного дня за ним прислали хлопчину з передачею, що на нього чекають. Поступово він освоїв жаргон гравців, увійшов у тісне коло і став, по суті, одним із тих із гран-кафе, яким Анджель приносила випавку без зайвих питань. І як інший, коли вигравав, вигукував. «Ну що, Анджель, знову без кругляшків? Тих, яси, чи що?» Це увійшло в звичку. І вже було незрозуміло, подобається йому це чи ні. Взимку, коли дороги ставали брудними, Мигре з радістю вдягав лаковані з собою щоб дістатися до мосту, а під час збору винограду і впродовж місяця після їм подавали молоде біле вино у маленьких пляшках. У грудні січні, а іноді й у лютому пили грох або підігріте вино, навесні анісовий аперитив, який улітку замінювали місцевими прохолодними винами. 36 «Якщо кажеш тридцять шість, то насправді всі сорок?» «Я кажу, мізер!» «Сорок один!» «На що?» Троє інших гравців були з ним на «ти», називали по імені або частіше за професією. М'ясник приходив просто в робочому одязі, іноді навіть у заплямованому кров'ю фартусі. Він частіше програвав, лаявся через помилки, але платив мовчки. Він був щасливий уже тим, що перебував тут, у храмі, в товаристві, яке, як йому здавалося, приймало його охоче. Іноді за ним прибігав син, бо лавка м'ясника була навпроти гран-кафе, і коли туди заходив клієнт, малий передавав комусь карти, а решта користалася цим, щоб приписати йому очки чи розіграти жарт. «Тобі, Сітроен!» – так називало власника гаража серйозного гравця, який завжди вигравав і не пробачав чужих помилок. Третім постійним гравцем був Мегре. Всі називали його комісаром і не наважувались на грубі жарти. Четвертий гравець змінювався. Якщо не було мера, що виконував ще й обов'язки ветеринара, і не заходив коваль, кликали Урбена, власника Гран-кафе. За п'ять хвилин до п'ятої всі вже знали, що м'ясник стоїть у дверях своєї лавки, чекаючи сигналу. Приблизно тоді ж з'являвся Мегре, посмоктуючи люльку і запхавши руки в кишені. Навпроти Гран-Кафе було ще одне. Комерс. Менше і темніше. Другосортне, про який говорити не варто. «Поклич тата, хлопче! Передай, що його чекають!» І син ковиля, власника гаража чи ветеринара, миттю біг додому. «Тату, тебе кличуть ті з Гран-кафе!» «Вже йду!» Про політику говорили лише після гри, якщо партію вдавалося швидко завершити. А якщо вигравав м'ясник, його називали фашистом. Про жінок майже не говорили. Їх було лише двоє – Дружина Урбена, бліда і похмура, мов бліда поганка, вічно жалілася на кишківник, ковтала пігулки і розповідала про свої хвороби. І була Анжель років двадцяти, ласий шматочок, якось сказав власник гаража, але Урбен за нею приглядає. «А, ви хочете сказати, що він? Цс Було це правдою чи ні? Мигри не звертав на неї уваги і не довіряв думці гражника. Для нього Анжель була просто симпатичною дівчиною з нервовою ходою і неспокійним поглядом. А інші, мабуть, мріяли про те, що сховалося під її корсажем. Під час гри в кафе заходили люди, випивали, сідали за спинами гравців, хитали головами, схвалюючи або засуджуючи здачу, але їхня думка нічого не важила. Тими з гран-кафе були четверо гравців у Манілію. Саме для них о пів на п'яту витирали стіл і кожні два тижні купували нову колоду з золотими кутиками. Бо Мегре якось зауважив, що карти стали липкими. І хто б міг подумати, що саме в цьому колі, у особленні мирного провінційного життя, Мегре буде втягнутий у драматичні події і вперше спостерігатиме їх не як сторонній професіонал, а як безпосередній учасник. Уявіть собі, як йому, колишньому комісарові кримінальної поліції, було чути, як містом рознеслася страшна новина. Один із тих із гран-кафе – убивця. Це сталося у квітні, коли ще грали до заходу сонця, а закінчували в сутінках. Був початок місяця. М'ясник саме напередодні їздив у Вандею і того ж дня повернувся. Раз на місяць він їздив кудись під Люсон, казав, що орендує заболочені луки і відгодовує там куплену задешеву худобу. Мегре не дуже вникав у ці м'ясницькі тонкощі. Він вийшов із вантажівки, як завжди, у мисливській курці, коричневих шкіряних гетрах і вельветових бриджах, поверх яких за потреби накидав робочий халат. Потім усі згадували найдрібніші деталі, але тоді про це не думали, милувалися вечором і заходом над Луарою. Мегре запам'ятав, що подумав, дивно, чому він не зайшов додому, а м'ясна лавка була зовсім поруч із гран-кафе. З вікон було видно її мармурові прилавки, але м'ясник не зайшов туди навіть на хвилину. У цей час Анжель саме подавала всім аператив лише коваль цілий рік пив від тельфрес, того дня грав мер ветеринар, низенький, бородатий, вусатий, дуже жвавий. Він злився, коли програвав, і пожвавлювався, коли мова заходила про жінок. Єдиний дозволяв собі непристойності щодо Анжель. І, як зазначив Мегре, в ці моменти Урбен хоч і мовчав, але темнів на виду. Після коротких розмов почали гру. «Роздавайте», – сказав мер-ветеринар Урбену. «Ні за що, роздавайте ви», – відповів власник гран-кафе. В глибині кафе працювало радіо, на яке ніхто не зважав. Воно було частиною загальної атмосфери. Дворічний син Урбена повзав навколо плити, а мадам Урбен, більше ніж зазвичай, страждаючи від закрепу, вишивала подушку для вітальні, куди ніхто ніколи не заходив. «Тридцять шість! Тридцять сім! П'ятдесят шість!» Сонце, що заходило, заглядало у вікна і осявало руде волосся, що вінком обрамлювало обличчя мера-ветеринара. І Мигре подумав, що з цього маленького чоловіка міг би вийти непоганий фаун. «Коли б він був лікарем, я б не довірив йому свою дружину», – минула в нього думка. З'явився м'ясник, мовчазний і безсумнівно втомлений після поїздки. Зранку йшов дощ. До того ж, він був дуже стривожений і не став цього приховувати. «Треба побачити нотаріуса», – сказав він, сідаючи за стіл. «Сьогодні ввечері?» Швидко відгукнувся коваль зі шкірою, вкритою чорними цятками. Думаєш, він тебе чекатиме? Я телефонував йому додому. Домовлено. Не люблю тримати вдома великі суми. Розумно. Хоча ти грав сім копік замість другого козиря трев, я скинув свою маніллю бубен і влип. Анжель! Дівчина підійшла. Ніхто, окрім коваля, не звернув на неї уваги. «Принеси мені шматочок льоду, чуєш?» Урбан сидів, як завжди, прямо за мигра і, бачачи його карти, постійно похитував головою зі зневагою. «Ей, не підказуйте!» «Та ні, місьє мере!» Чи чули вони слова м'ясника? Поступово, як перед гравцями накопичувалися фішки і знову довелося просити кругляшки, темніло. Запалили лампи, а вулиця за вікном перетворилася на чорну порожнечу з єдиним ліхтарем, світлом над м'ясною лавкою. «Навіщо тобі, нотаріус, не збираєшся бо купити будинок у жуле? «Як, ти хочеш його купити?» «Не я, але знаю когось». Мегре, захоплений грою, як завжди не дослуховував до сторонніх розмов. Він сподівався взяти мізер. Це приваблювало його значно більше. «Ти знаєш, що бельгієць хоче там зробити? Розповідали кінотеатр?» «Панове, граємо!» – обурився коваль, що оголосив 46. «Мізерно стіл!» – нарешті зважився Мегре. Йому це вдалося вперше відтоді, як він сюди прийшов. «Запишіть мені п'ять!» – звернувся він до інших. «То ти справді купуєш?» наполягав ветеринар. «Та ні», – знітився м'ясник. «Він мав би сказати мені, я обіцяв бельгійцеві, що ніхто не підвищить ціну. Кінотеатр на користь усім». Гра відновилася. Мигри помітив, як до залу увійшли аптекар і лікар, що зазвичай грали у більярд у другій кімнаті, і ніколи не зупинялися біля столу з манілією. «Двадцять шість. Якщо ви пасуєте, я теж». Всі відкрили карти. Анжель знову принесла напої. У них був звичай випивати всередині кожної гри. Чому саме в ту мить, коли вона нахилилася над столом, мегре подивився на Урбена? І чому йому здалося, що господар кафе мав вигляд людини, яка щойно дізналася про зраду коханої? Дідько, подумав він, – «учора в Анжель був вихідний. Вона їздила в Орлеан». Якщо він її коханець, то, мабуть, ревнує до цих щотижневих поїздок. Знову роздали карти. Не було коли розмірковувати. Потім він допив свій анісовий оператив і став одну за одною викурювати люльки. Мадам Мегре була чудовою жінкою. Їй не треба було нікого, щоб бути щасливою. Вона могла провести весь день на кухні чи в коморі на самоті. Але про що вона думала? Годі. Він не хотів бути злим, та траплялися дні, коли атмосфера в гран кафе здавалася особливо гнітючою, і він почувався тут, мов пес на прив'язі. Невже він залишив набережно Орфевр, щоб грати з цими добродушними телепнями? Йому давало лише п'ять хвилин спокою, а якщо він запізнювався, ненависний хлопчисько з верескливим голосом, син ветеринара, такий самий рудий, як батько, вже кричав біля хвіртки саду. Вас чекають ті з гран кафе? Досить, досить тих карт. Ніколи більше. Тільки б ще раз виграти Мізер. Що там? спитав Урбен у дружини, яка його покликала. Він пішов до неї. Вони про щось говорили, пошепки. Гри подумав, що бідолашний Урбен одружився з дуже неприємною жінкою, а його зв'язок з Анджель, якщо він існував, навряд чи був радісним. Що ж? Таке життя. У маленьких містечках на Луарі все однаково. Відрізняються тільки дрібниці. На півдні Мегре грав би в шари, у Ліллі в кегля. Ти програв, сказав мер, встаючи, витираючи вуса, завжди вологі, як у спанієля. А щодо завершення гри, програли м'ясник і Мегре. Колишній комісар підійшов до стійки, заплатив і дав Анжель франк на чай. Інші давали лише 10 су. Але ті, що програли, мали платити більше. Така традиція. Проте була одна важлива деталь. М'ясник, щоб заплатити, витяг портмоне і, демонструючи, як воно набите, з нього стерчали тисячі франків про бурмотів. Бачте, мені треба до нотаріуса. Лікар і аптекар, обидва молоді, один блондин, другий брюнет, грали в більярд, а увечері з дружинами грали в бридж. «На добраніч, комісаре!» «До побачення всім!» І все. Засунувши руки в кишені, Мегре пішов темною вулицею. В бакалійній крамниці ще горіло світло, але у вітрині вже ні. Йому треба було дійти до третього газового ліхтаря, а потім повернути праворуч – він майже досяг мети, коли його обігнала машина м'ясника і зупинилась попереду. Це було незвично. Колишній комісар подумав, що м'ясник хоче щось йому сказати. Як дайте, можу я зайти до нотаріуса додому, якщо контора вже зачинена? Ну, якщо він вас знає. Ну що ж, до побачення. Потім Мегре мав би це пригадати. Кузов вантажівки був пофарбований під камуфляж. Машина зникла в темряві, засвітивши задні ліхтарі. А Мегре, як завжди, звернув праворуч, звичним рухом відчинив двері і, як кожного вечора, принюхався до запахів на кухні. Пахло кроликом, рідкісною стравою у цю пору. Фермер із склерій влаштував напередодні облаву на кролів, які нищили його поля. Та й виграв Програв. «Здається, ти занадто часто програєш. Тобі не здається, що вони шахраюють?» Чесна мадам Мегре навіть тих із Гран-Кафе підозрювала. «Та ні, це коштує мені лише 4 франки і 50 су щовечора. Якщо тебе це розважає...» Насправді це його не розважало. Але й пояснити він не міг. Це стало пристрастю, потребою. Майже соромною, як у наркоманів або пияк. Про що говорили? Ні про що. Коли граєш, майже не розмовляєш. А знаєш, що мені сказали? Звідки мені знати? Що Анджель та дівчина з кафе була вагітна і вже позбулася дитини. Я нічого не помітив. Звісно, у неї ж було не більше трьох місяців. Вона сама сказала служниці з аптеки, яка... Після кролика і мигдального торта, фірмова страва мадам Мегре, він вмостився у своє крісло біля каміна, де просиджував вечори навіть улітку, коли вогонь не палав, і взяв до рук газети. Раптом, мов грім серед ясного неба, на вулиці залунали голоси і постукав молоток у двері. — Комісари! Швидше! Комісари! — стукав коваль, що пив лише від Тельфрес, але сьогодні мав вигляд п'яного. За ним товпилися знайомі обличчя, а між ними снували діти. Ясника вбили. «Що?» «Ходімо скоріше. Мер дзвонить у жандармерію. Його вантажівку знайшли на узбіччі з пробитим колесом, а сам ясник отримав кулю в груди. Але де? Де це сталося?» «На виїзді з мену, за кілька хвилин після того, як він поїхав із кафе, продавець вугілля, що проїжджав повз на своїй машині, «Помітив авто з увімкненими фарами! Він і привіз м'ясника до себе!» Я так і думав. Інакше кажучи, до всього вже встигли доторкнутися. Але попри те, що Мегре вже готовий був розізлитися, раптом усе в ньому обурилося. «Це мене не стосується. Ви сказали, що викликали жандармів». «Ви що, нічого не пам'ятаєте?» «А що я мав би пам'ятати?» Згадайте, що він казав сьогодні ввечері, що мав у кишені... Почнуться балачки, шукатимуть, прокляття. Почнуть шукати серед завсідників гран-кафе, а їх не так багато. Коли ви бачили його востання? – спитав коваль. Неподалік перехрестя він зупинився на мить. Ви з ним розмовляли? Він до мене звернувся. Га? Ні, тільки не це. «Вистачить того, що злочин стався просто у його оточенні. Не варто починати з підозр». «Вам варто піти туди. У нас усе догори дригом. Його дружина вважає, що це якась пастка». «Яка ще пастка?» «Вона не пояснює». Мегри пошукав свій капелюх і, не знайшовши старого фетрового, який носив у селі, надягнув котелок, що виглядало символічно. «Я скоро повернуся». Пообіцяв він дружині, як робив це раніше, вирушаючи на справу, що іноді тривала тиждень. Вона зрозуміла його по-своєму і порадила. «Не забудь ключ. Це не робота. Я повернуся». Дурість іти вулицею разом із Ковалем на чолі натовпу з двох десятків цікавих, не рахуючи дітлахів, серед яких найобізнаніші вже вигукували. «Це старий з поліції. Зараз він усе розслідує. Побачте». На головній вулиці між м'ясною лавкою та гран-кафе вже зібрався натовп. «Дивіться, он приїхали жандарми!» Їх було троє на двох мотоциклах, один із коляскою. У формі вони почувалися впевнено і в'їхали просто в натовп. Розділ другий Мадам Магре нічого не розуміла. Вона дуже здивувалась, коли комісар повернувся уже за півгодини після того, як по нього приходили. Що сталося? Все скінчено? Ні, але я не хочу брати в цьому участі. Він був різкий, роздратований, без особливого інтересу крутнув ручки радіоприймача його вбили через гроші? раптом спитала мадам Мегре, зайнята шиттям. Так, гроші зникли. Багато при ньому було. Здається, вона подумала, що Мегре, мабуть, вражений убивством одного із своїх товаришів по картковій грі, і справді так воно й було. Але комісар дедалі більше відчував, що справа не така проста, як здається, тому він заявив усім перед гран кафе найрішучішим тоном Я більше не займаюся справами. Тепер це обговорювали. Можливо, чекали комісара пересувної бригади з Орлеана мегри, нічого не знав і не хотів знати. Він ліг спати, хоч було ще не десята, а близько восьмої ранку спустився у капцях непоголений і налив собі кави. Ти не підеш дізнатися новини? Ні. Він обмежився тим, що витяг із поштової скриньки місцеву газету. Завершилася партія в карти між відомими діячами нашого міста, серед яких наш шановний мер. Комісар Мегре, один із асів кримінальної поліції, і далі суцільні люб'язності. Гран-кафе – улюблене місце містян. Жертва, яку всі цінували за чесність. Жандармерія під орудою видатного лейтенанта Велпо. Прибув головний комісар Габріель Лі, чуття і проникливість якого… Лікар Дюбуа завжди активний, коли йдеться про… Що нового? – спитала мадам Мегре. Ні нового, ні старого. Нічого. Ця колонка, з якої випливало тільки одне, м'ясника вбили, не доїхавши і ста метрів додому Нотаріуса. Машину зупинили, проколовши шину, а самого вбили пострілом у груди. І все. У кишені його куртки порожній гаманець. На узбіччі револьвер великого калібру. Побачивши, що мегре з вудкою прямує до літнього будинку, дружина здивувалася. «Ти йдеш на рибалку?» «Але якщо їм...» Вона хотіла сказати, якщо ти їм знадобишся. У цю мить пролунав стукіт у двері. Мегре насупився. Він здалеку впізнав вдову м'ясника, вже в чорній сукні, хоч і не з скрепу. Мадам Мегре провела її в їдальню, а потім побігла до чоловіка. «Вона хоче поговорити з тобою, нутинці. Одягни інші капці, ці зовсім стоптані». Вдова м'ясника дочекалася, поки зачиняться двері, покашляла, витерла ніс і глянула мегре в очі з інстинктивною недовірою торгівки. «Я хочу порадитись», – почала вона. «Знаю, ви були другом мого чоловіка. Можливо, він розповідав вам щось важливе?» «Ні, мадам, ваш чоловік ніколи не ділився зі мною жодними таємницями». «Та все ж, ви ж бачилися щодня». Мали спостерігати і... Даруйте, мадам, але я не стежив за вашим чоловіком. Ми грали в карти, і цим наше знайомство обмежувалося. Ви нічого не хочете мені сказати? Добре, розумію. А якщо я скажу, що знаю все? На сьогоднішнього дня, і не з вчорашнього. Він був безтямно закоханий у цю дівчину. Я бачила, як він змінився. Послухайте, він... Навіть розлюбив нашого сина. Став з ним грубим. У неділю побив його через дрібницю. «Вибачте, мадам, дайте ж мені договорити. Я могла влаштувати сцену, заборонити ходити в кафе. Бачитися з нею. Але воліла мовчати, сподіваючись, що мене. У понеділок я бачила, як Анджель поїхала в Орлан. І була певна, що машина мого чоловіка десь поруч». Я прийшла лише, щоб запитати вас. Повторюю, мадам, я нічого не знаю. Нічого не хочу знати. Розслідування веде поліція. Сьогодні вранці мав приїхати парке, він уже тут. В такому разі, розумієте, що він не міг виставити її. Але вона чеплялася за будь-яку надію. Я сподівалася, що за таких обставин, розумієте, я безсилий. Є офіційна поліція. Розслідування триватиме і завершиться, як має бути. Коли він нарешті зачинив двері, мовив. Ну от, ще один ворог. Чому ти відмовився братися за справу? Я трохи знаю цю жінку. Тим гірше, йому все було ясно. і Він попрямував углиб саду. Не ловити рибу, а розібратись із вудками. Не було сенсу йти в місто. Він так уявляв, що відбувається. Як вдова м'ясника повертається додому, минаючи зграйки зівак. Як у гран-кафе завжди людному, хтось приходить, хтось іде. До того ж базарний день. Вулиця забита возами. Мукають прив'язані корови. Жінки несуть за лапи домашню птицю. М'ясник помер. Із Амбуаза, звідки він родом, приїхала родина. Почервонілі очі, сльози, запах квітів, віск, що горить, і діти, які не знають, чим зайнятися у такий день, яких не випускають на двір. Коли почувся молоток на дверях, мегре лише підвів голову, кинув погляд на двері літнього будиночка і зітхнув. Наступний. Він був упевнений, усі по черзі прийдуть сюди. Краще б він подався на риболовлю і провів весь день у човні біля берега як інакше відгородитися від зізнань, яких він не хоче чути. Тепер це був мер. Мегре прийняв його не в їдальні, а в літньому будиночку, де принаймні міг чимось займатися, поки відвідувач вів свою розповідь. — Сподівався побачити вас сьогодні вранці, — сказав низенький чоловік. — А коли подумав, що ви, можливо, захворіли, вирішив провідати. — І це й туди ж. Про що ж він хоче поговорити? про закоханість м'ясника. Зрозуміло, після вчорашнього ваш розум не міг не запрацювати, не заперечуйте комісаре. Така людина, як ви, не може опинитись у центрі подій і не почати, свідомо чи ні, шукати розв'язання. Те саме зі мною. Побачивши тварину, я мимоволі її оглядаю. До речі, ви знаєте Мішеля, сина Коваля? Мегре старанно чіпляв до вудки свинцеве грузило, вдаючи ще більшу зосередженість, ніж насправді. «Як офіційна особа, я завжди за нього турбувався. Гадаю, між нами немає професійних таємниць?» «Так, звісно», – серйозно відповів Мегре. «Тож, можу сказати, хоча це і усім відомо, хлопець проблемний, його батько з ним натерпівся». Йому двадцять три, а нічим серйозним не займався. Раніше жив у Парижі, був безробітним, і навіть був арештований за бійку. Після цього... До побачення, пане мере. Зізнайтесь, що зараз ви думаєте не про вудки, а ваш розум... І що? Через те, що Мішель витягнув ножа на сільському святі, він убив м'ясника? Найцікавіше, що, залишившись сам, мере півгодини прислухався до вхідних дверей. Хоч і не хотів цього визнавати Він нагадував примхливу дитину Яка не хоче грати з іншими Але заздрить їхнім забавам Чому він не пішов До гран-кафе, як усі Навіщо ця комедія Навіщо весь час удавати роздратованого Коли приносять новини Було близько полудня Коли знову постукали Цього разу перед ним стояв чоловік Якого мегре без сумніву знав Але не міг згадати ми якось працювали разом. Справа з фальшивими паспортами. Я тоді був простим інспектором. Дозвольте представитись. Комісар Габріеллі. Дуже приємно. Бокал білого вина. Сідайте тут, на сонці. Ще не настільки тепло, щоб ховатися в тінь. Сподівався зустріти вас тут, але мені сказали, що ви вперто нікого не приймаєте. Слухайте, вам не здається ця історія цікавою? Увесь ранок я допитував і з'ясував лише, що м'ясник був коханцем Анжель, служниці з гран кафе. Я одразу зібрав відомості про неї. У дівчини було дуже важке дитинство, батько пив, можливо, вона мала сумнівні зв'язки, а раптом її коханець був якийсь пройдисвіт, і. будьмо. Я вам набридаю. А звісно, ви ж самі були там і все знаєте. Запевняю вас. Зітхнув Мегре, я абсолютно нічого не знаю. М'ясник мертвий, і мені його шкода, як усім. Дивна у вас манера про це говорити. Сигару? Може, люльку? Що ж, бачу, ви не хочете розмовляти. Дізнавши, що ви були там, я подумав, завдання стане простішим. Мадам Мегре, що бігала під кухнею і садом, кидаючи тривожні погляди на чоловіка, ще не бачила його таким. Він нагадував їм гре восени, коли приховував гриб. Одним словом, підсумував Габріелі, тут я нічого не виявив, але ж я не можу підозрювати ні мера, ні вас, ні коваля. Я провів експертизу револьвера, але сподівань небагато це старий тип, таких у селі чимало. Може, волоцюга, ми так кажемо, коли нічого не знайшли, і жандармам лишається перевіряти всіх в окрузі». Він усе ще сподівався, що Мегре нарешті заговорить. Але ні. Той мовчав, навіть не питав. Мадам Мегре, втім, поспішила протягнути Габріелі руку допомоги. «Ви не пообідаєте з нами, пане комісаре. У мене ягняча рагу і молода спаржа з острова Ре. Мені надіслали родичка. Треба було мати відвагу, щоб прийняти це запрошення» при такому сердитому виразі Мегре, який зовсім не намагався бути ввічливим. «Дивак», – подумав Габріелі, ідучи ні з чим. «Чи знає він щось? Чи то вік? Чи провінція?» А мадам Мегре, яка рідко дорікала чоловікові, зауважила. «Ти був не чемний з цим молодим чоловіком. Не знаю чому, але мені було соромно». Він не став відповідати і налив собі третій бокал білого вина. Може, він чекав на це з самого ранку, і саме це псувало йому настрій. У будь-якому разі, почувши голос Анжель, яка питала мадам Греччі в доме комісар, він підвівся, відкрив двері і коротко мовив. «Ідіть сюди, заходьте, зачиніть двері». Він провів її до їдальні, залишивши дружину на кухні. Запалив люльку, пройшовся, вибрав для дівчини стілець. «Я не могла прийти раніше», – почала вона. Сподівалася, що ви самі прийдете, і тоді ми зможемо поговорити». Вона була спокійна і, здавалося, чекала на запитання, яких Мегре не ставив, лише зішкрібав фарбу з рукава. Поліція мене нічого не питала, але я подумала, «Ви, як своя людина, напевно, в курсі? Тому й прийшла, щоб ви сказали, що мені робити». «Щодо чого саме?» «Щодо м'ясника. Ви ж певно знали, що він ходив за мною. Через це в пана Урбена траплялися на ревнощів. У понеділок він знову стежив за мною в орлані. Він не був злим, часто плакав переді мною, і саме це змушувало мене піддаватися. Тільки Бог знає, що Мегре не спонукав її до зізнань. Та Анжель немов потребувала виговоритись». Пан Урбен був певен, що я двічі їздила з м'ясником у готель. Сказав, що я маю зробити вибір. А Юбер, це м'ясник, хотів покинути дружину, роботу, сина і поїхати зі мною. Що б ви зробили на моєму місці? Невже вона справді чекала відповіді? Досить того, що він це слухав. За кілька днів він усе вирішив, писав мені листи. Казав, що більше не може так жити, що якщо я не поїду з ним, він... «Уб'є себе?» Цей лист прийшов позавчора. «Я маю сказати про це поліції. А пану Урбену?» «Хоча треба ж пояснити, що він наклав на себе руки. Вона не плакала, лише тихо схлипувала, втупившись у підлогу. «Я сподівалася, що ви дасте мені пораду. Пан Урбен щось підозрює. Сьогодні зранку він крутився біля мене».